פרק ט' חכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה. תבחה תבחח, מסכה יינח, אף עריכה שולחנה. שלחה נערותיה תקרא על גפי מרום מי כרת. מפתי יסור הנה, חסר לב אמרה לו. לכו לחמו ולחמי, ושתו ביין מסכתי. עזבו <אז> פתאים וחיו, ואישרו בדרך בינה. יוסר לץ, לוקח לו קלון, ומוכיח לרשע מומו. אל <אז> תוכח לץ, פן ישנאיך. הוכח לחכם, ויאהבק. תן לחכם, ויחכם עוד. הודה לצדיק, ויוסף לקח. תחילת חכמה, יראת אדוני, <אז> ודעת קדושים בינה. קבי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. אם חכמת, חכמת לך, ולצת, לבדך תישא. אשת כסילות הומיה, פתיות ובל ידעה מה, וישבה לפתח ביתה, על כיסא מרום מי כרת. לקרוא לעוברי דרך, המיישרים אורך אותם. מפתי יסור הנה, וחסר לב. ואמרה לו, מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם, ולא ידע כי רפאים שם, בעמקי שאול קרואיה.